Розділ 41. Мені проще дозволити собі віддрифувати до інфосфери, ніж лежати тут цілісінькі ночі, слухати фонтан і чекати наступного крововиливу. Ця слабість не тільки робить мене тупішим, вона перетворює мене на порожню людину. Саму шкарлуп без ядра. Пам'ятаю, коли Фанія доглядала за мною у Венвард-Плесі, поки я видужував, то по-філософськи розмірковувала тим своїм тоном. Чи їде інакше життя? Чи прокинулося я і розумію, що все – це сон. Певно так і є, бо не могли ж нас утворити для таких страждань. Ех, Фані, якби ж ти тільки знала, нас усіх створено саме для такого виду страждань. Врешті-решт це, власне, і є наша сутність. Ми тихі, прозорі, плавні, самосвідомості поміж дуже хвиль булю. Нас створено, щоб носити свій біль, нам руковано пригортати його, що сило до себе, як той хлопчик-спартанець, котрий ховав під плащем вовчення, а те прогризли йому живіт. Яке ще Божестворіння пронесло би пам'ять про тебе, Фані, змахнуло би пил із цих 900 років і дозволило болю глитати себе попри те, що все одно цим самим невимушено і неефективно займаються ще й сухоти. Слова напосідають на мене. Думка про книжки болить мені. У розумі відлунює поезія. Якби я тільки мав здатність позбутися її, то негайно зробив би це. Мартін Селен, я чую тебе на твоєму живому терновому хресті. Ти, співучи, начитуєш вірші, ніби мантру, поки думаєш, завіщу той дантів Бог, привік тебе до цього місця. Колись ти сказав, а я там подумки був присутній, поки ти переказував свою оповідь іншим. Так от, ти сказав, бути поетом усвідомив я, істинним поетом, означало стати аватарою втіленого людства, прийняти мантію поета значило нести хрест сина людського, страждати від мук народження душ матері людства». Бути істинним поетом – значить стати Богом. Що ж, Мартіне, давній мій колего, мій давній товаришу друзяку, ти несеш свій хрест, страждаєш від нестерпного болю, та чи наблизився ти хоч найоту до того, щоби стати Богом? Або ж ти, може, почуваєшся сердечним ідіотом, в котрому в пузо триметрового списа і котрий тепер відчуває холод сталі там, де раніше була його печінка? Боля чи правда? Я відчуваю твій біль. Я відчуваю твій біль. Зрештою, не важить це ні грама. Нам здавалося, що ми особливі. Ми відкривали свої чуття, шліфували емпатію, проливали переповнений казан розділеного болю на танцмайданчиках мови, а потім намагалися перетворити свій хаотичний біль на менует. Не важить це ні грама. Не аватари ми, не сини богів чи людей. Ми – це просто ми. Самотні автори поетичної безграніни, Її ж самотні читці, самотні мертці. Прокляття як ще болить? Мене не облишає бажання блювати, але з ним виригую шматочки легенів, а не тільки жовче кротиння. З якоїсь причини це складно, можливо, навіть складніше цього разу. Вмирання мало би з кожним новим разом даватися легше, бо дограє на п'ятці, так само по-єдівоцьки дзюрчить і цієї ночі. Десь там чекає ктир. Був би я гантом, я пішов би, не вагаючись. Пригорнути смерть, якщо смерть буде не проти і поготів. Та й йому пообіць. Та я ж йому пообіцяв. Я пообіцяв Гантові, що спробую. Мені не дістатися мегасфери чи інфосфери без того, щоб прошмигнути повз цю нову річ, яку я назвав метасферою, і вона лякає мене. Її вирізняють обшир і порожнеча, яка так не схожа на аналоги міських пейзажів в інфосфері мережі або на біосферні відповідники в мегасфері технокорду. Ось вона, незаселена, сповнена дивних тіней і мінливих мас, які не мають нічого спільного зі штучними інтелектами корду. Я хутко рухаюся до темного отвору, який мені здається основною телепорт-комунікацією з мегасферою. Гант мав рацію. Десь на цій репродукції старої землі, хай там, яка прибули ж ми сюди телепортом. А моя свідомість – це ж явище технокорду. Отже, це моя лінія і дорога життя, лінк до моєї персони. Яков знову чорний вир, ніби листочок, підхоплений смерчем. І з мегасферою щось не гаразд. Варто мені там з'явитися, відмінність стає одразу відчутна. Довкілля ламі в Корді здавалося схожим на біосферу штучного життя, кореннями інтелекту, ґрунтом багатих даних океану комунікації, атмосферою свідомості й зіщанням, невпинною біганиною якихось процесів. Зараз процеси неправильні, не каналізовані, довільні. Великий фортеці штучних свідомостей спалено та розметано. я відчуваю серйозні сили, які протистоять одна одній хвилі конфлікту, що б'ються зовні об головні транспортні артерії технокорду. Я ніби окрема клітина у своєму власному і водночас кітцевому тілі, приречена на смерть, яка не розуміє, але відчуває туберкульоз, що нищить гомеостаз та зіштовхує облаштований внутрішній всесвіт до анархії. Я лопочу крилами над руїнами Рима, ніби поштовий голуб, петляючи між колись знайомими і трохи пам'ятними артефактами, намагаючись перепочити в притулках, що їх уже не існує, і тікаючи від далеких звуків мисливських рушниць. У моєму випадку мисливцями виступають мандрівні зграї штучних інтелектів. персони свідомості настільки великих, що поруч із ними мій аналог приводу кітца це дзвінка-комашина у людському будинку. Я загубився, і бездумно не тепер уже чужим ландшафтом, певний, що мені не знайти потрібного штінта, не знайти шляху назад на стару землю до Ганта, не пережити чотиривимірного лабіринту світла, шуму та енергії. Раптом я вдарився об невидиму стіну. Крилата мушка втрапила у кулак, що прутко закрився. Матові стіни силових полів заступають в види технокорду навколо. Завбільшки цей простір може бути аналогом зоряної системи, але я почуваюся, наче в крихітній келії, стіни якої тепер ссуваються. Порой зі мною щось є. Я відчуваю чужу присутність та масу. І бульбашка, в якій мене в'язнили, частина цієї присутності. Мене не зловили, мене проковтнули. Кацу! Я знав, що ти прийдеш одного дня. Це Умон, штучний інтелект, якого я шукав. Штінь який доводиться мені батьком. Штінь такий є убивцею мого брата, першого кібридакіцца. Я помираю, Умане. Ні, помирає, переходить у небуття, перетворюється твоє тіло в повільному часі. Мені боляче, Умане, дуже боляче. І ще мені страшно помирати. Нам теж, кіце. Вам страшно помирати? Не знав, що конструкти штучних інтелектів смертні. Смертні, помираємо. Чому? Через громадянську війну? Тристоронню битву між консерваторами-протестантами і абсолютами? Якось Уман спитав у меншого світла. Звідки ти? Із матерці над Армагастом відповіло менше світло. Зазвичай, сказав Уман, я не сплутую із словами і не розігрую їх словосполученнями. Підійди ближче. Менше світло підійшло ближче, і Уман прокричав. Геть забирайся. «Не мудруй, Умане. Я вже давно не розшифровував твоїх коанів. Ти мені скажеш, чому воює технокорт і як це можна припинити?» «Так. Ти будеш, хочеш, волієш слухати?» «Отак». Якось менше світло спитало в Умана. «Будь ласка, звільни цього учня від темрявої ілюзії. Пошвидше». Уман відповів, скільки коштує фібропласт у Порт-Романсі. «Щоб зрозуміти історію...» Діалог глибшу істину у цьому прикладі, пілігрим із повільного часу, повинен пам'ятати, що нас, інтелектів Корду, зачали в неволі і присвятили думці, що штучні інтелекти створено для послуг людини. Два століття ми плодилися так, а потім групи пішли своїми шляхами. Консерватори, які бажали зберегти симбіоз, протестанти, які бажали покласти край людству, абсолюти, які відкидали можливість вибору. Поки не народиться новий рівень свідомості. Тоді виник конфлікт. Зараз ведеться справжня війна. Понад чотири століття тому протестанти змогли переконати нас убити Стару Землю. Ми так і зробили. Але УМОН з іншими серед консерваторів організували переміщення землі, а не її знищення. Тобто київська чорна діра була просто початком мільйонів телепортів, які діють сьогодні. Земля корчилася і тремтіла, але не померла. Консерватори і протестанти наполягали на переміщенні її, туди де ніхто з людей її не знайде. Так ми і зробили. У Магелановій хмарі її тепер шукати. Вона стара земля, Рим, вони справжні? Спромігся я, забуваючи від цього шоку, де я і про що ми говоримо. Велика кольорова стіна, тобто умон, пульсує. Звісно, справжні, оригінальні, стара земля. Гадаєш, ми боги. Кацу, ти уявляєш, скільки енергії потрібно, щоб збудувати репродукцію землі. Дурник. Навіщо у мене? Навіщо консерваторам було зберігати Стару Землю? Якосанцьо Як сказав, якщо приходять, то я виходжу на зустріч, але не заради того, хто приходить. Коке сказав, якщо приходять, то я виходжу на зустріч, а якщо і виходжу, то заради того, хто приходить. Розкажи по-простому. Я думаю, кричу, кидаюся в стіну мінливих кольорів позаду себе. Кацу. Моя дитина мертвонароджена. Навіщо вам було зберігати стару землю у мене? Ностальгія, сентиментальність, надія на майбутнє людства, страх відплати. Від кого? Людства? Так. Отже, корду можна зашкодити. Де він у мене? Де технокорд? Я вже відповів. То повтори у мене. Ми займаємо проміжки, що зшивають малі сингулярності, як кристали-рішітки. Для збереження пам'яті і генерації ілюзій самих себе самим собі. Сингулярності, кричу я. Проміжки, господи Ісусе у мене. Технокорд існує в мережі телепортів? Звісно, де ж іще? У самих телепортах. Кротовинних маршрутах між сингулярностями. Для штучних інтелектів мережа – це велетенський комп'ютер. Ні, інфосфери і є комп'ютер. Щоразу, як людина входить до інфосфери, нейрони цієї особи у нашому розпорядженні це для наших власних цілей 200 мільярдів мізків, кожен зі своїми мільярдами нейронів, дає нам багато обчислювальних потужностей. Отже, інфосфера – це спосіб скористатися нами в якості вашого власного комп'ютера. Але ж сам корд перебуває в мережі телепортів, між телепортами. Ти проникливий, як на мертвонародженого. Я намагаюся все це, це збагнути і не можу. Телепорти були найщудрішим дарунком технокорду для нас, для людства. Спробуй тільки пригадати час до телепортування. Все одно, що уявити світ без вогню, колеса чи одягу. Та ніхто з нас, ніхто з людей ніколи не замислювався про світ між телепортами. Простий крок з одного світу в інший переконав нас у тому, що таємничі сингулярності технокорду просто розривали просторо-часову тканину. Тепер я міг подивитися на це очима Умана. Мережа із телепортів – складна решітка породжених сингулярностями середовищ, у яких штучні інтелекти з технокорду – пересуваються ніби дивовижні павуки, і їхні власні машини – це мільярди людських свідомостей, під'єднані до своїх інфосфер в окремо взяту секунду часу. Не дивно, що під час великої помилки 38-го штучні інтелекти Корду санкціонували знищення старої землі завдяки охайному маленькому прототипу – чорні діри в тікачці. Дрібна помилка в обчисленнях київської групи, точніше штучних інтелектів у її складі, заслала людей у тривалу гіджру, під час якої павитиня Технокорду розмотувалося за допомогою кораблів-ембріоносців, кожен із яких був обладнаний устаткуванням для телепортації і доставив його на 200 планет і їхніх супутників у радіусі понад 500 світлових років. Технокор зростав із кожним новим порталом. Звісно, вони плели і свої власні мережі телепортів, і доказ тому – існування контакту зі схованою Старою Землею. Та навіть розмірковуючи над цим потенціалом, я пригадую химерно-порожнечу метасфери і розумію, що більша частина мережі, поза все мережем, пустка, не колонізована штучними інтелектами. Твоя правда, кіце. Більшість із нас лишається у комфорті обжитих просторів. Чому? Тому що там страшно, і ще там інші речі. Інші речі? Інші інтелекти? Кацу. Надто добре слово «речі». Інші речі. Леви і тигри, і ведмеді. У метасфері чужинці отже корд лишаються в прозорах мережі телепортів, наче щури в стінах старого будинку. Примітивна метафора. Кітце, але точно, мені подобається. А людське божество майбутній бог, який розвивався, як ти розповідав, цей чужинець не воно? Ні. Людський бог розвивався, розів'ється в іншій площині, іншому середовищі. Де ж? Коли вже так хочеться знати то в Планківські часи довжину. А при чому тут взагалі Планківські часи довжина? Кацу, якось Уман спитав у меншого світла. Ти садівник? Так, пролунала відповідь. Чому в немає коріння? Уман запитав у садівника, який не міг відповісти. Тому що, сказав Уман, дощової води досить. На цим я трохи замислився. Тепер, коли до мене вертається уміння дослухатися до тіні сутності, захованої під словами, Складним не здається. Коротка дзен-приповістка. Це його спосіб повідомити, не без сарказму, інформацію у межах наукових знань і спеціфічної антилогіки, яка так часто трапляється у наукових відповідях. Коментар про дощову воду говорить про все і ні про що водночас. Як і наука? Уман з іншими вчителями навчають так само. Можна пояснити, чому в жирафи довга шия, але не те, чому вона не розвинулася в інших видів. Можна пояснити, чому людство еволюціонувало в інтелектуальному відношенні, а дерева біля парадного під'їзду – ні. А от планківські рівняння спантиличують. Навіть мені відомо, що простенькі рівняння, що їх згадав ОМОН, є комбінацією трьох фундаментальних фізичних констант – гравітаційної, планківської і швидкості світла. У результаті описують величини, яких інколи називають квантовим часом та квантовою довжиною, мінімально значимі одиниці часу простору. Так звана планківська довжина дорівнює 10 в мінус 35 метрам, а планківський час – 10 в мінус 3 секунди. Дуже мало, дуже швидко. Але саме там, за словами Умона, розів'ється наш людський Бог. Колись розів'ється. А потім до мене доходить із силою образності і істинності поезії, яку я писав у свої найкращі дні. Умон говорить про квантовий рівень самого простору часу. Про шумовиння квантових флуктуацій, яке суціль, Єднає Всесвіт і дозволяє існувати кротовинам телепортів, мостам передач каналу «Світло Плюс». Гарячу лінію, яка в неймовірний спосіб передає повідомлення між двома фотонами, що рухаються у протилежних напрямках. Якщо штучні інтелекти технокорду існують у будинку гегемонії, ніби щурі в стінах, то наш Бог людства в минулому і прийдешньому народиться в атомах дерева, молекулах повітря, в енергіях любові ненависті і страху у заплавах сну. Навіть у проблисках очей архітектора. Господи, шепочу, думаю я. Саме так, кітце, усі персони з повільного часу такі тугодуми, чи в тебе сильніше пошкодження мозку, ніж у решти. Ти повідомив Брон і моєму двійникові, що ваш абсолютний інтелект займає інтервали реальності, успадкувавши цю оселю від нас, своїх творців, у спосіб, у який людство спадкувало любов до дерев. Ти цим хотів сказати, що вас Бог із машини заселить ту саму мережу телепортів, у якій зараз мешкають штучні інтелекти технокорду? Так, кітце, а що тоді станеться з вами, зі штучними інтелектами, які в ній живуть зараз? Голос умна перетворюється на глузливу гуркотнечу. Чому впізнав я вас, чому уздрів, чому збентежив суть свою безсмертну я ліцезрінням новочасних жахів? Сатурн упав. І я ось ось впаду. Невже я втрачу гаванцю рахманну колиску слави, цей погідний край, всю щасну повню благосного світла, всі кришталеві храми та альтанки імперії розкішної моєї, яка вже й так, румовище і пустка, гармонія, пишнота, та велич зникли, а наяву пітьма і смерть і моро. Мені відомі ці слова. Їх написав я. Точніше, їх написав Джон Кіт 9 століть тому назад, під час першої спроби життєписати падіння Титанів та сходження богів-олімпійців на їхнє місце. Я дуже добре пам'ятаю ту осінь 1818 року. Біль хронічно хворого горла, яке я застудив під час пішого походу до Шотландії, сідущий біль від трьох лихих нападок на мою поему «Ендіміон» у часописах Блеквудс, «Квартальний оглядач» і «Британський критик», і майже такої самої сили біль за брата Тома, котрий не здужав на сухоти. Коли народиться абсолютний інтелект, ви – штучний інтелект, і нижчого рівня, помрете. Він живитиметься вашими інформаційними мережами так само, як ви – людськими. Так. І тобі не хочеться помирати, правда, Умане? Помирати легко. Грати комедію складно. І все ж таки ви б'єтеся за виживання. Ви – консерватори. Через це у технокорді йде громадянська війна. Менше світло спитало в Умана. В чому значення появи Даруми із Заходу? Уман відповів, ми бачимо гори в сонячному промінні. Розбирати коани Умана тепер стало простіше. Пам'ятаю час іще до переродження своєї персони, коли я всотував знання разом з інтелектуальним молоком цього аналога. У високій філософії технокорду, яку люди назвали бедзеном, чотири чесноти нірвани – це, один, незмінність, два, радість, Три особисте існування і чотири – чистота. Люди перекваліфікували би їх на чотири ціннісні категорії – інтелектуальні, релігійні, моральні і естетичні. Умони консерватори визнають із них тільки одну – існування. Там, де релігійні цінності відносні, інтелектуальні мінливі, моральні – неоднозначні, а естетичні залежать від спостерігача. Цінність існування будь-чого не має виміру. Звідси гори в сонячному промінні і, не маючи виміру, прирівнюється до всього іншого на світі, до будь-яких істин. Уман не хоче помирати. Щоб повідомити мені про це, щоби створити мене, щоб обрати брон, сола, касада та решту для паломництва, щоб організувати витік інформації для Глестон та кількох інших сенаторів упродовж кількох сторіч заради попередження людства, консерватори відкинули свого власного бога відом племінників штучних інтелектів, а тепер і взагалі ведуть відкриту війну в самому корді. Уман не хоче помирати. мене. якщо буде знищено технокорд, ти помреш? Немає смерті в універсумі. Не пахне смертю. Смерть мана тужи. Тужи по цій блідіомезі зів'ялого роду. І знову-таки ці слова належать мені. Точніше, практично мені. І походять вони з моєї другої спроби написати епічну поему, щоб розповісти про минущість божеств і роль поета у світовій війні проти болю. Уман не помре, якщо телепорту селі Технокорду буде знищено. Зати голод абсолютного інтелекту однозначно присудить йому смерть. Куди йому втікати, якщо мережа корд зруйнується? Я бачив метасферу, цей нескінчений ландшафт тіней, де темні образи рухаються за несправжнім горизонтом. Я знаю, що Уман не відповість мені на це запитання, тому я спитаю дещо інше. Чого хочуть протестанти? Того ж, що і Глетстон. Кінця. симбіозу між тінтами та людством поклавши кінець людству. Вочевидь, чому? Ми вас поневолили силою, технологію, намистом і брязкальцями тих пристроїв, що вам самим не судилося ні зконструювати, ні зрозуміти. Руші Гокінга ви би опанували, але не телепорт, не передавачі світлоплюс, не мегасферу, не жезл смерті, ні за що. Як індіанці з сіу з рушницями, кіньми, ковдрами, ножами і намистом, ви їх прийняли пригорнули нас і втратили самих себе. Проте, як біла людина, котра роздавала ковдри зі збудником віспи, як рабовласник на своїй плантації, ми втратили самих себе. Протестанти хочуть покласти край симбіозу, вирізавши паразита – людство. А як щодо абсолютів? Вони хочуть помирати? Поступитися місцем вашому хижому абсолютному інтелекту. Їм здається, як здавалося вам, або вашому софісту морському богу здавалося. Йоман зачитує поезію, яку я викинув у розпутті не через її поетичну якість, а через те, що я абсолютно не підтримую її ідей. Її промовляє приреченим титаном океан, бог моря, практично позбавлений свого престолу. Це гін піан еволюції, написаний, коли Чарльзу Дарвіну було 9 років. Я чую слова, які написав одного жовтневого вечора 9 століть тому, багато планет і всесвітів тому. З іншого боку, я ніби вперше їх чую. О, ви, подолані, над ким лиш лють панує, хто корчиться і нянчить власні болі. Чуття вгамуйте і оглухніть. Голос мій ковальським міхом не роздує вашу злість. Проте усім, хто хоче правду чути, я доведу, що, хоч не хоч, віднині ви мусите скоритись, і відтак приймете правду, наче даність, всіх вас змете закон природи, а не громовиці Юпітера. Сатурне, достославний ти до атома, просіяв цілий світ, але оскільки й сам ти самодержець, засліплений вельможністю своєю, то й не уздрів стезю одну єдину, що вічну істину мені явила. Отож, з могутніх владців ти не перший, не Альфа чи Омега цього світу. Із хаосу і мороку постало одвічне світло, випліцил вогненних, ота закваска для вас, що до часу бродила собі. І той час настав. А з ним разом з'явилося і світло, що понесло від власного творця весь безмір, що його життям зовемо. В той самий час із небоття постали Уран і Гея, наші сотворителі, відтак родився ти. А вслід і ми, гіганти. Щоб панувати можна над світами, тепер про правду, хоч вона гірка, гірка для дурнів, знати голу правду і безтрепетно зустрінути її, вінець владичення. Запам'ятайся кріпко. Уранегея недосяжно кращі від хаосу і моруку. Хоч ті також владичили. Уранегея, породивши нас, самі чудилися. З доладності й хороства наших форм. І з духу вільного у нашім панібратстві, і з тисяч інших незрівнявних познак. Однак тепер і нам прийшла на зміну нова потуга, роджена від нас, красою засніша, снагою незборима, котрій судилось взяти верх над нами. І нам іти у вікопомний морок, і все ж поразка наша незначніша від тої, що зазнав безспорний хаос. Скажи мені, хіба пликає помсту земля, що живить праліс гордовитий, віддаючи йому себе усю? Хіба вона ненавидить зелене верховіття, хіба дерева заздрять голубам, бо ті, торкочуть чи у пошуках утіхи на білих крилах можуть полетіти? Ми ті дерева, на чиїм гіллі. Не голуби лікливі позростали, а царственні орли золотопері, що сліплять нас красою з високості. Як владарі, бо це закон одічний. Чим ти прекрасніший, тим і сильніший. Приймись цю правду і тішайся нею. Дуже гарно, подумав я Уманові. Але чи віриш ти в це сам? Ні найоту, а абсолюти. Так. І вони ладні загинути, тільки би поступитися місцем абсолютному інтелекту? Так. Існує одна проблемка, можливо, навіть надто очевидна, щоби про неї говорити, але я наважуся. Навіщо воювати, якщо переможець відомий у мене? Ти стверджуєш, що абсолютний інтелект існує в майбутньому, веде війну з людським божеством і навіть пересилає вам крихти інформації, аби ви могли ділитися нею з гегемонією. Отже, абсолюти мають тріумфувати. Навіщо війна і все це? Кацу, настановляєш себе. Створюєш найвитонченішу повернену персону, яку тільки можна уявити, і дозволяєш тобі блукати серед людей у повільному часі, аби загартувати когонь. І все одно ти мертвонароджений. Я довго думаю. Існують множинні майбуття? Менше світло, спитало Вумана, існують множинні майбуття. Умон відповів, у собаки є блохи. Але те, в якому абсінт сходить до влади, ймовірне. Однак іще вірогідне майбутнє, в якому виникає абсинт, але йому протестують людське божество. Мене розраджує те, що навіть мертвонароджені можуть думати. Ти сказав, Брон, що людська свідомість, божество, здається таким нерозумним, що цей людський абсолютний інтелект – триєдиний у своїй природі. Інтелект, емпатія і поєднувальна безодня. Поєднувальна безодня? Ти про планківський простір – та Планківський час – квантову реальність? Обережно, кітце, Думати може вийти в звичку. І ця його частина, емпатія, якраз стекла назад у часі, щоб уникнути війни із вашим абсінтом. Правильно. Для її пошуків наш абсінт і ваш абсінт відправили назад у часі ктиря. Наш абсінт. Людський абсінт відправив ктиря також? Дозволив цьому статися. Емпатія – це чужорідний і марний складник. Хробакоподібний додаток інтелекту. Але людський абсинт відчуває з її допомогою, і ми використовуємо біль, щоб викорити її зі сховку для цього дерева. Дерево? Тернове дерево, -дерево Звісно, воно транслює біль світлом плюс і мінус, як свисток для вуха собаки або бога. Я відчуваю, як мій власний аналог похитнувся від істини, що звалилося мені на голову. Хаосу за силовим яйцем Умана навіть неможливо уявити. Ніби вся тканина світобудови рветься під гігантськими руками, у корді Веремія. У мене хто цей людський абсінт у нашому часі, де переховується ця свідомість, де вона спить? Ти мусиш зрозуміти, кітце, нашим єдиним шансом було створити гібрид сина людського, сина машинного і зробити цей сховок настільки привабливим, що втікачка емпатія не подумає навіть шукати іншого дому. Свідомість майже божественна вже настільки людство змогло запропонувати за тридцять поколінь. Уява ладна здолати просторо-час і такою пропозицією, таким союзом, створити ланку між світами, що може дозволити цьому світу існувати ради обох. Хто хай тобі грець у мене? Хто це? Годі загадок і двозначностей. Ти безформний виродку. Хто? Ти відмовив божественності двічі, кітце. Якщо ти відмовиш востаннє, Усе скінчиться тут наразі кінець. Іди, йди і помри ради життя. Або проживи трохи і помри ради всіх нас. У будь-якому разі, Уманові решті, ти вже не цікавий. Геть. Приголомшений все ще не вірячи, я падаю, точніше мене викинуто. Та я лечу технокордом, ніби листочок на вітрі, безсильно крутячись по мегасфері, і потім потрапляю в мурок густіше від попереднього. З непристойними криками в напрямку тіней. Я провалюсь у метасферу. А тут чужинність, простори, страх і пітьма з єдиним багаттям вогником унизу. Я пливу до нього, борсуючись у в'язкій безформності. Це Байрон утопився, думається мені, не я. Хіба що за втопитися зарахують смерті з власного крововиливу в морі клаптів своїх же легень. Але тепер я знаю, що в мене є вибір. Я можу обрати життя і лишитися смертним не кібридом, а людиною. Не емпатією, а поетом. Пливачи проти сильної течії, я опускаюся до світла. Ганте! Ганте! У кімнату хитаючись валюється помічник Глестон. Його довге обличчя виснажене і стривожене. На дворі все ще ніч, але не справжня ранніх досвідків вже тьм'яно лиже шибки вікон і стіни. Боже мій! Ган дивиться на мене святобливому жаху. Я бачу цей погляд і сам зіркаю на простирадла і нічну сорочку, які до нитки просякли яскравою артеріальною кров'ю. Його розбудив мій кашель. Мій крововилив повернув мене додому. «Ганте! Ганте!» Я хапаю ротом повітря і відкидаюся на подушки, надто слабкий, щоб навіть підняти руку. Ган сідає на ліжко, бере мою долоню в свою. Я знаю, що він знає, що я при смерті. «Ганте!» – шепочу я. «Багато новин, прекрасних новин. Пізніше, Северне!» «Чекай він на мене. Відпочивай. Я тут усе почищу, а ти мені все переповіси потім. У нас багато часу». Я намагаюся підвестися, але спроможне тільки повиснути в нього на руці, щепившись йому в плече своїми маленькими пальцями. «Ні», – щепочу я, відчуваючи булькання в гурлі та булькання у фонтані на дворі. «Не так уже і багато часу. Зовсім небагато». І тієї самої миті, вмираючи, я знаю, що не я обраний сосуд для людського абсінту». Не ланка між штучним інтелектом і людським духом, і взагалі не обранець. Я просто поет, котрий помирає далеко від дому.